Speranța Pista 10 Capitolul 2 Sânge de stânga Sub capitolul 1 Tăcerea adâncă totuși deveni și mai adâncă. Gernico a avut impresia că de data asta cerul era compact. Nu era scumătul unei mașini de curse indicând prezența unui avion. Era o vibrație foarte întinsă, din ce în ce mai profundă, păstrându-se ca o notă gravă. Zgomotul avioanelor pe care le auzise până atunci era alternativ, când mai tare, când mai încet. De data asta, motoarele erau destul de numeroase pentru ca totul să fie învălmășit într-o înaintare implacabilă și mecanică. Orașul n-avea aproape deloc faruri. Avioanele de vânătoare guvernamentale sau ce mai rămăsese din ele, cum i-ar fi putut oare nimeri pe fașciști în bezna asta? Și vibrația profundă și gravă care acoperea cerul și orașul, ca o noapte învăluitoare, mângându pe Gernico, și furișindu-i se prin păr, devenea insuportabilă, deoarece nu că dau bombele. În sfârșit, o explozie năbușită izbucni din pământ ca o mină îndepărtată, și deodată trei explozii extrem de violente, o altă explozie năbușită și apoi nimic. Încă una, deasupra lui Ghernico, toate deodată ferestrele unui apartament mare se deschiseră. Nu și-a prinse lanterna, milițienii ar fi crezut imediat că sunt semnale luminoase. Mereu zgomotul motoarelor, dar nu al bombelor. În bezna totală, orașul nu-l vedea pe fașciști. Și fașciștii de-abia vedeau orașul. Ghernicu încercă să alerge. Se potigna tot timpul de pietrele adunate pe stradă și era cu neputință să meargă pe trotoară în întunericul foarte compact. O mașină trecă în viteză cu farurile camuflate. Alte cinci explozii, câteva împușcături, o rafală îndepărtată de mitralieră. Exploziile păreau că îi tot din pământ, răbufnind la vreo 10 metri înălțime. Nici cel mai mic licăr de lumină. Niște fereste se deschidau mișcându-se încoace și încolo. La suflul unei explozii mai apropiate, niște geamuri se în rănțăndări, căzură pe asfalt de la mare înălțime. La uzul zgomotului, Gernico își dădu seama că nu vedea decât până la primul etaj. Ca un ecou de sticlă spartă, se desluși țărâitul unei sonerii, se apropie, trecut prin fața lui, se pierdu în besnă prima dintre ambulanțele lui. Ajungea în sfârșit la centrala sanitară. În întuneric strada se umplu de lume. Doctori, infirmiere, organizatori, chirurgi se alăturau odată cu el colegilor lor de serviciu. Poseda în sfârșit ambulanțele sale. Un medic era răspunzător de latura sanitară a activității. Ghernico, de organizarea ajutorului. S-ar putea să fie în regulă, spuse medicul. Dar dacă mai continuă așa, nu o să fie în regulă. Suntem obligați să trimitem ambulanțele în serie. Cad bombe la San Jeronimo, și la San Carlos și așa mai departe. Un azil de bătrâni și un spital. Gernico își închipuia răniții alergând prin sările întunecoase de la San Carlos. Ambulanțele au pachetul lor de lanterne, nu-i așa? Întrebă el calm. Arde. E sigur că faștiștii folosesc bombe incendiare. Medicul trase o interioare. Priviți! Firavelii căriri roșii treceau înapoi a siluetelor caselor, în direcții diferite. Începe incendierea Madridului," își spuse Gernico. Lanternele sunt în ambulanță, nu-i așa?" întrebă el din nou răbdător. Nu cred, dar vă spun, n-avem nevoie de ele." Gernico organiza cu un calm care surprindea pe chirurgi. Nu juca nici comedie, nici tragedie. Însă cine pe unul din asistenți să ducă lanterne în fiecare ambulanță. În vesna totală, lumina era prima condiție a asigurării ajutorului. O nouă explozie. Geamurile fură zguduite. În timp ce o infirmieră închidea la loc obloanele, s-au clopotele a doua ambulanțe lansate în noapte. Încă o explozie. Parcă bombele, bombe ușoare fără n-ar fi fost aruncate dintr-un avion, ci zvârlite cu furie ca grenadele. Dear Nico ședea și se transmiteau o comunică telefonice notate pe fișe. Înconjoară palatul, spuse el. O mie de răniți și așa mai departe, spuse medicul. Spitalul și ambasada sovietică erau învecinate. Strada San Augustin, spuse Gernico. Strada Leon, piața cortesurilor. Acum nu-i mai lovesc pe răniți, lovesc pe cei vii, spuse un doctor. Un asistent întredeschise fereastra căreia medicului trăsese obloanele. Peste ordine, peste telefoane, peste zgomotul prea îndesat al pașilor și clopotelor constante ale ambulanțelor, pătrunse în cameră vibrația regulată a escadrilei fasciste. Un curând de aer ridică în zbor câteva hârtii. Se întorcea o infirmieră plecată cu ambulanța azilului de bătrân. A, e nostim, scumpul meu gernico, cel puțin două ambulanțe în plus pentru azil." Ușa?" strigă medicul prinzând ca pe niște hârtii hârtire luate de curent. Ce nemernici!" spuse ea, ca și cum ar fi vorbit de huruitul motoarelor asupra cărora se închidea fereastra. Acolo e o harababură înspemântătoare. Bieții bătrâni se calcă în picioare pe scări. Sunt nebuniți. Cât sunt răniți?" întrebă Gernico. O, oh, ambulanța ar ajunge pentru răniți, dar e destinată evacuării." Ambulanțele sunt pentru răniți. Vor fi destui. Bătrânii sunt în pivnițe pentru moment. Închipuieți." Pivnicele sunt solide? O catacombe!" Bine!" Însă un în asistent să anunțe junta. Știi, Ghernico?" spuse Mercedes, coborând glasul calmată deodată. Sunt unii care se țicnesc." Bombe incendiare?" întrebă medicul. Cei care parcă se pricep, le numesc bombe de calciu. Sunt verzi, mai precis ca absintul. E îngrozitor, știți? Nu pot fi stinse." Și bătrânii alergând prin toate astea ca niște orbi cu mâinile întinse sau în cârje. Unde a căzut bomba? Într-un coridor între dormitoare. Să fi fost o fereastră prostă închisă? Zgomotul îndărătnic al avioanelor dădea târcoale prin sală, întetat de rafala unei mitraliere republicane, pentru moral fără îndoială. Dar pe dedesubt, ca și cum ar fi venit din pământ și din pereți, un bubuit se înălța și se pierdea, odată cu bătaia tobelor acoperită de zgomot un nou atac al brigăzii internaționale împotriva maurilor de-a lungul mansanaresului. Unde se dă bătălia?" întrebă Guernico. Pretutindeni," spuse Mercedes. Casa del Campo, cetatea universitară," spuse medicul. O explozie foarte apropiată făcut să joace tocurile pe mese. Țiglele se prevăliră de pe acoperișuri îndepărtate și pe urmele pașilor unui grup care fugea. Se lăsau tăcere de o clipă Apoi un țipăt extraordinar de strident zgârie noaptea. Apoi tăcere. O bombă incendiară peste ambasada Franței," spuse Ghernicu din nou la telefon. Bombele neintervenției. Motocicliștii se află la posturile lor, da?" Două bombe lângă piața cortesurilor." Trebuie să trimitem șase cicliști de legătură la Quattro Caminos." Un asistent îi vorbi la ureche. trimite -ți o ambulanță în plus la San Carlos," continua el. Acolo sunt răniți. Și spuneți lui Ramos să inspecteze toate astea, vă rog. De la începutul asediului, misiunea lui Ramos era să aducă ajutorul Partidului Comunist în punctul cel mai amenințat. Dacă era de mare folos serviciului sanitar, care ducea lipsă de anestezice și de plăci radiografice, era mai puțin folositor la serviciul ambulanțelor. Dar de acum înainte, la Madrid, ajutorarea răniților avea să fie una dintre funcțiile esențiale ale huntei.